Підійшовши до столу, Юрко виструнчився і по військовому мотнувши головою, назвався «Дель Немирич!». Авіатор явно скипів, почувши таке поєднання, але втримав себе в руках, тільки лиховісно блимнув на Юрка своїми чорними очима. «Прошу сідати, пане Немирич!» – тлусто заговорив чариватий фон Зайонс. «Я чув, ви добре граєте в преферанс?» «Я відпочиваю тільки на кавказьких курортах», – відповів Немирич. «Тоді ви гідний партнер», – поблажливо муркнув фон Зайонс. Попель, який досі мовчки спостерігав над столом, витягнув з кишені новісіньку колоду і, побажавши приємної забави, знову кудись вийшов. За хвилину почалася гра, в якій Юркові відразу перестало таланити. Він не міг розіграти навіть найпростішої комбінації, отримуючи постійно або без одної, або без двох, або безнадійно вістуючи. При цьому йому увесь час здавалося, що фон Зайонс дуже майстерно шахрує, чомусь саме в нього завжди виявлялася та карта, якої так бракувало Юркові. «Наш поет, здається, саме зараз компонує в голові чергову поемку, вколов Юрка Дель Кампо». «Ви граєте дуже неуважно, пане Немирич!» «Мені заважає зосередитися запах солярки, який струмує від вас, пане Літун!» парирував Немирич і дуже пошкодував, що поруч не було Амальтеї, бо авіатор мало не всрався зі злості. «Панове, не варто псувати один одному настрій!» благодушно сказав фон Зайанс, пишучи собі чергові очки в пулю. Гозендуфт мовчав, відбиваючи пальцями по столі якусь єврейську мелодію. Юрко входив в азарт, але гра не йшла. До того ж, тут було прийнято говорити про сторонні речі, які гри цілком не стосувалися, і це заважало. А як вам, панове, останні події в Боснії? Чи не здається вам, що німецькі міністри хочуть вийти чистими з досить делікатної евентуальної ситуації? запитував фон Зайонс. «Вони мають на це всі підстави», – заперечував йому Дель Кампо. «Але це може шкідливо відбитися на наших державних інтересах», – провадив своєї фон Зайонц. «Це шкодить насамперед інтересам Миколи II та його балканській політиці, а тому це добре для нас», – не відступав Дель Кампо. «А ви що на це скажете?», – запитав фон Зайонс у Немирича. Мене це мало стосується, відповів Юрко, але думаю, що ви трохи переграєте, хлопці. Я розумію, карнавал, забава, але всі ці ваші ретро-варіанти вже перестають бути навіть смішними, чувачки. До того ж ви, ви пане коменданте, маєте надміру треновані руки, які дозволяють вам раз у раз видобувати звідкись із повітря саме ту карту, якої мені дуже бракує. Певно, стажувалися по московських вокзалах? І раптом він зрозумів, що гра не просто гра, що ця гра йде на його життя. Чомусь він так собі подумав і тут таки знайшов цілий ряд підтверджень. По-перше, ці розмови, які спочатку здалися йому надуманими і недотепними. По-друге, ця дивовижна легкість, з якою він програвав. По-третє... Ці примарні рухи його партнерів, ця мертвотна блідість їхніх облич, ця кров, що запеклася в кутиках їхніх вуст. «Що ви хотіли цим сказати?» Зірвався на рівні Делькампо і наскрізь просвердлив Юрка той бічним поглядом. Немирич відчув, як краплини холодного поту вкрили його чоло і плечі. Але навіть звідки взялася панна Амальтея, котра виросла біля зеленого столу і схопила його за руку. Ходімо, сказала вона. Георг Фрідріх Гендель, Пасакалія! оголосили в першій кімнаті. Ти програв? зашепів делькампо, хоч в обидвох цих словах не було жодного шиплячого звуку. Юрко підвівся на ослаблих ногах і, тримаючись рукою за Амальтеїну, рушив слідом за нею. Його партнери так і залишилися при столі, немов чекаючи нового приреченого. Амальтея йшла стрімко, майже бігла, ведучи за собою немирича крізь усе нові-нові кімнати вілли з грифонами. Юркові робилося дедалі гірше – він почував страшенну сухість у роті, серце калатало, як навіжене, волосся позлипалося від зимного поту, а в очах миготіли якісь фіолетові кола і чорні блискавиці. «Зараз, коханий, зараз!» – еротично шепотіла Амальтея, проте йому зовсім не хотілося, та й не моглося її грати. До того ж він відчув, що в його долоні зовсім не тендітна дівоча рученька, а щось таке, ніби дерев'яний обрубок чи, може, кукса. Кімнати минали з такою швидкістю, як на екрані, розчахувалися все нові й нові двері, і назустріч летіли все нові дзеркала, свічки, зарості кімнатних рослин, портрети в золочених рамах, крила, плащі, капелюхи, мантії, пташині опудала. І коли вже здавалося, що цьому жахному польоту ніколи не прийде кінець, а музика генделевої пасакалії напливала все ближче, як фінальний траурний супровід, Розкрилися врешті останні двері, і Амальтея втягнула його у темну, голу і холодну кімнату, де були сірі, брудні стіни і немита з червонястими плямами дощана підлога. Посеред кімнати стояв стіл, приблизно такий завбільшки, як і той, для гри в карти, але цей був накритий чорною скатертиною. Самотня свічка горіла на самім його краєчку. «Пан Попель!» Був зодягнутий у чернечу рясу, а на голові чомусь мав єпископську митру, але повернуту навпаки. Побожно склавши руки, він бубонів якусь молитву обличчям дотьмяного образу, що висів на дальній стіні. Коло нього, в німому, поштивому захваті завмерло кілька слуг у лівреях, а ще один слуга тримав на руках маленького чорного цапка. Пане наш, ти що там, що нам даш дай днес нам спід землі, спід камінь, спід морів, дай нам днес, тінь там тоне, тінь там десь, дай нам під, дай нам кров, дай нам сліз і сіна віз, його тілу, його душу, його серце, його дупу, спід морів, спід землі, спід камінь. Амінь! В ім'я хвоста і стегна і синього прутня, амінь. В ім'я слини і крові і хворого зуба, амінь. В ім'я нирки і кишки і вічного страху, амінь. Маргадон, Вельзевул, Люцифер, Гінехоше, Ібліс, Кальвін, Асмодей, Зорастр, Басаврюк. Скінчивши молитву, пан Попель обернувся до Юрка в усій своїй величі. Його очі світилися жовто. Юрко лежав на столі вкритому чорною скатертиною. Над ним стояв слуга з цапком на руках і вигостреним ножем водив біля цапкового горла. З другого боку стояла Амальтея, тільки вже не така, а стара і горбата, в поношеному жалюгідному шматті, але із золотими іклами, що стирчали замість колишніх милих заячих передніх зубчиків. «Присягай!» – сказав доктор. «І ти знав!» Що треба хреститися, але не знав як. І ти закричав, Юрку, і таки звівся на ноги і продерся, немов крізь вату липку і криваву крізь це повітря. І висадив плечем шкло у вікні, і вдарив ногою слугу, що хапав тебе за поле фрака, але нога наткнулася на ще липкішу і ти стрибнув униз, Юрку, у прірву, що зветься травневою ніччю, і ти падав донизу мільйон років, перетривавши всі цивілізації та катастрофи, всі ери, і ти упав просто в якісь вологі кущі». Боляче подряпавшись і вдарившись при падінні, але ти підвівся, і глянув ще раз на віллу з грифонами, і побіг садом, і перелетів огорожу, а над усім витьохкував свою пристрасть невидний чортопільський соловей. І тільки близько шостої ранку ти виберешся нарешті з містечкового лабіринту і, тремтячи від холоду, набредеш на той клятий готель. З передсвітанної мли на тебе випливе якась дивна кульгава постать, і ти ледве впізнаєш Гриця з оселедцем і в стрілецькому однострої, щоправда, вельми брудному і несвіжому. І ви майже нічого не скажете один одному. Ви тільки зайдете до готелю, і коли вже підійматиметесь на другий поверх, де на вас, можливо, чекає тепла кімната з якнайбілішою постільлю і гарячою ванною, Гриць позіхне, і ти почуєш... Непогано було б трохи поспати, а?